Їхня люлька піднімається все вище і вище. У Лесі видно річку і далекі зелені луги за нею. Видно золотаву смужку пляжу, на якому самотньо сидять у розбитому човні двоє старих людей, яким уже нікуди поспішати. «Хай чорт крутить колесо, а мені свобода іти, хвацько вигукує Роман. Вони піднімаються до верхньої точки. Перед ними розкривається панорама весняного міста. Атомна електростанція на березі річки. Молоде, красиве місто з висотних будинків. Широкі проспекти, стадіон, базар. Сонячні зблиски на вікнах. Люди у дворах, на вулицях. Воно справді гоже і молоде. Їхнє містор-гвесник. Олеся вперше бачить його з такої висоти, та, власне, і ми вперше бачимо його з такої висоти. На центральному майдані на Велетенській клумбі аж горять тюльпани. Довкола клумби гасають діти на велосипедах, гуляють молоді матері з колясками. Кришталево міниться великий водограй. Місто збудовано в лісі. Збережено багато старих сосон. Світуть абрикоси, здається, навіть металеві опори високовольтних ліній, яких тут біля станції безліч теж хочуть засвісти залізним цвітом, бо на їхні дроти сідають відпочити захмелілі від тепла і сонця ластівки, гробці. Дооколу міста зелені сади. Уже не опираються наступу висотних будинків, а наче туляться до них, просячи захисту. Оце життя, аж дух забиває свобода, ні старшини, ні нарядів, ні листів тобі писати не треба, все поруч, усе моє, давай життя, оплачуй борги. Олесі здалося, що там за лісом вона побачила городище. Село, у якому щороку літували, у якому їй завжди було добре. У діде бабусі. Їй було страшно, і тому дивилася не вниз, а вдалину. На ліс, на зелені луки, на приміські села і сірі корпуси атомної, де киплять реактори. На одному з них працює тато. Голова їй паморочилася від висоти. Здавалося, що чортове колесо ось-ось зупиниться. Вони з Романом так і зостануться на цій страшній висоті. І вона не витримає і кричатиме щодуху, щоби її почули в місті. Тому душче тулилася до Романа, обнявши його за плечі. Та люлька з ними обома уже полетіла вниз, зникає простір і далека перспектива. Майнули постаті дідуся з бабунею у засипаному піском човні, Зелені крони сосун, зграйка голубів біля дерев'яного ящика, у який жителі кидають окрушений хліба. А за голубами пильно пантрує, приготувавшись до стрибка, великий котисько. Ти дуже мене чекала? Правду скажи, чекала? Хіба не відчуваєш? Хочеться більшого. Хочеться всього. Хіба не заслужив за два роки у пустелі між зміями? Хіба ні? Ти, Романе, сам був на заставі. Ти і змії? А писав же про Грузина Нодара, про Василя Гуцула, про лейтенантову жінку Раїсу, яка по вечорах під гітару співала у вікні темну ночі, та співала, що аж за кордоном прислухалися. Раїса лейтенантша? таки вимотувала нам душі гітарою і співом. А після цього переодягалася у довгу нічну сорочку, стелила постіль, ретельно винищувала комарів, що налетіли до спальні, і гасила світло, не чекаючи, поки лейтенант розмундирується. Зате лейтенант з райкою годують азіатських комарів, а я у центрі Європи, в центрі цивілізації, біля тебе, закипаю як реактор. Мій тато каже в таких випадках, опусти графітові стрижні. Колесо обертається швидше і швидше. Промайнули в Олесених очах річка, пляж з дідом і бабою, далекі луки, атомна біля води. Майдан з гуртиками людей. Кіт, якого знову одурили голуби. Все цим миготить. Швидше і швидше. Олеся судомно учепилась лівою рукою у металеві стропи, на яких висить люлька. Обличчя її перелякане бліде. Горбатий машиніст забув про них. Так і забув. Бо одійшов і розмовляє з якоюсь молодичкою, нав'юченою господарськими сумками з яких визирають жовті курячі лапи. Твої батьки післязавтра поїдуть на поминки. Заберуть Тараса з собою, а ми давай залишимося вдвох у квартирі. Любов і свобода. Не їдь з ними. Прошу тебе, не їдь. Хіба я не заслужив? У пустелі, між гадюками. Та Олеся уже не чує його слів. Бо в очах усе зливається у строкатий завихрений потік. У суцільне і рване одночас розчленоване, як на картині супермодерніста Коло, у якому ошаліло летять далекі й близькі села із перевернутими набік хатами. Річка, що ось-ось вилліться із свого річища і потече на місто, Бородатий горбань з молодицею, яка замахується на нього своїми сумками. Перехилені міські хмарочоси із розчиненими балконними дверима і вікнами. Бетонні кубики атомної, наче складені немовлям і полишені, бо воно раптом втратило до них інтерес. Центральний міський майдан, як велетенська таця з тортом-клумбою посередині. І люди довкола, як діти а діти – як іграшки. Олеся заплющила очі, але все одно бачить у цій навіженній круговерті, який, здається, вже не буде, кінця складені в домовині на грудях руки діда Івана. Раїса, лейтенант, ще стоїть у вікні у білій нічній сороці, чеше коси, млосно потягується, а у темряві стоїть Роман з автоматом і дивиться на неї, аж поки підходить до нього Олеся, обіймає і відводить од вікна. Олеся йде над прірвою по тонкій розгойданій линві